Hatodik rész. Az elszámolás. 2019-ben Stefan Kvant és Zuzanne Klatten, Herbert Kvant legfiatalabb gyerekei és a BMW örökösei már nem állíthatták magukról, hogy Németország leggazdagabb famíliájának tagjai. Egy másik, még visszahúzódóbb dinasztia megelőzte őket abban az évben. A Rájmanok. Soha nem jelent meg fotó egyetlen Rájman örökösről sem. Senki nem tudta, hol él a család. Ez a részvényes família irányította a Jábot, egy fogyasztási cikkekkel foglalkozó befektetési céget, amelynek székhelye adóügyi okokból Luxemburgban volt. 2012 óta a Jáb több mint 51 milliárd dollárt költött arra, hogy megszerezzen olyan amerikai étel- és üdítőmárkákat, mint a Snapple, a Dr. Pepper, a Krispy Kreme Dunuts, a Pizza Coffee, az Einstein Bröss Bagels, a Stamtam Coffee Roaster. A Köring Green Mountain, a Panera Bread és a Pret A. Manger. Európában a Dowekbertset vették meg. Ugyancsak a Rájman család irányítja a koti kozmetikai és a bali divatmárkát. Valamikor a Jimmy Choo is az övék volt. De a Rájman család gyökerei sokkal mélyebbre nyúlnak a fánkoknál, a zsemléknél, a kávénál, a rózsnál és a tűsaroknál. Egészen a Frankfurtól egy órányira délre fekvő siváripari városig, Ludwigshafenig. Négy nemzedéken át a Raiman család tulajdonában állt a Jó Ábenkizer, Jáb nevű különleges vegyipari termékeket előállító gyár, amely Ludwigshafen külterületén működött. Az 1960-as években Albert Rájman irányítása alatt a családi vállalkozás háztartási-fogyasztási cikkek gyártásába kezdett, megalapozva a birodalmat, amely minden hatóvá vált a fogyasztói kultúránkban. Albert volt az apja a mostani Rájman örökösöknek. 1984-ben halt meg. Mint nemzedékének oly sok német mágnása, ő is kettős életet élt, amely sok sötét titkot rejtett. A náci múltja csak egyik szála volt annak a bizarr történetnek, amely akkoriban kezdett kibontakozni, amikor négy örököse Németország leggazdagabb családjává emelkedett. A Ryman náci múltjáról szóló hírek nagyot robbantak, amikor a brit bulvárlap a Daily Mail vasárnapi kiadása 2018. szeptemberében kiderítette, hogy Albert az NSDAP tagja volt. Az újságírók megtalálták a tagsági igazolványát egy német archívumban, ahol akkor kezdtek keresgélni, amikor a jáb két milliárd dollárért megvette a pretemanger a nemzetközi szendvicsláncot, amelyet egy londoni zsidó alapított. A volt tulajdonos 2017-ben meghalt, azért nem tudott reagálni a hírre, de a nővére igen. El vagyok képedve. Micsoda megaláztatás ez a bátyámnak. Mi zsidó család vagyunk. A Jáb és a Rijman család szóvivője a lapnak elmondta. Tudták, hogy Albert a náci párt tagja volt, és megerősítette, hogy a cége hasznot húzott a kényszermunkákból és a hadifoglyokból. Egyelőre csak ennyi. A cikk nem tartalmazott több részletet. Miután 2018-ban elolvastam, felhívtam a Ryman család régi szóvivőjét Düsseldorfban. Évekig tudósítottam a jáb nemzetközi vásárlásairól, mi alatt a Bloombergnél dolgoztam. Voltak éppen az első sztori, amit a Bloombergnek írtam még 2012-ben, a jáb négy háttérbe húzódó részvényesének azonosításáról szólt. A nevükön és életkorukon túl a kollégámmal azt is kiderítettük, hogy mind a négyen képzett vegyészek, akik egy gyermekjódékonysági alapítványt működtetnek és sosem dolgoztak az apjuk gyárában. Rájmanék a német útlevelüket osztrákra cserélték, amit adóelkerülési okokból számos gazdag német család megtett. Egyéb pénzügyi előnyök mellett ugyanis Ausztriában nincs örökösödési adó. Akkoriban ennél nem igen tudtunk meg többet. 2018 őszén a asszony telefonon biztosított arról, hogy nincs több Raiman náci előtörténetében annál, mint amit a lap közölt. Igen, Albert Raiman a náci párt tagja volt, de ennyi, mondta. Elnyomtam a riporteri ösztöneimet és beértem a magyarázattal. Már egy éve dolgoztam ezen a könyvön a német üzleti dinasztiákról és a harmadik birodalombeli történetükről. A legkevésbé akartam még egy családot hozzácsapni a listához. Ez azonban hamarosan megváltozott. 2019 márciusában Németország legnagyobb példányszámú bulvárlapja a Bildemzontág nagy szenzációval állt elő. A Raiman dinasztia náci történetével. A Bild újságírója az archívumból kiderítette, hogy Albert Raiman a nővére Elze és az apjuk a kezdetektől hittek a náci ügyben, és meggyőződéses antiszemiták voltak. Az apa fia kettős 1931-ben kezdte támogatni az SS-t, és 1932-ben léptek be az NSDAP-ba. A két férfi ezután csatlakozott Ludwigshafen városi tanácsához a náci párt képviseletében. 1933 májusában Albert apja ezt mondta a beosztottainak. A zsidó Karl Marx a legrosszabb embereket gyűjtötte maga köré, hogy megvalósítsák az eszméjét, míg Hitler a legjobbakat. 1937. júliusában Albert levelet írt Heinrich Himmlernek. Mi egy tiszta árja, több mint száz éves családi vállalkozás vagyunk. A tulajdonosok feltétel nélküli hívei a fajálméletnek. Albert Reimann ekkor 38 éves volt és a cég vezérigazgatója. A növére elze egy ss taghoz ment feleségül. A Bild újságírója azt is kiderítette, hogy 1943-ra a Rájman vegyi gyárban dolgozók 30%-a 175 ember kényszermunkás vagy francia hadifogoly volt. A gyár munkafelügyelője brutálisan bántalmazta ezeket a munkásokat, és egy orosz nőt megkínzott Albert villájának szenes pincéjében. Albert pedig bátorította ezeket a túlkapásokat. A munkafelügyelő a női kényszermunkásokat az éjszaka közepén mezítelenül kiparancsolta a barakokból, hogy megtapogathassa őket. A szövetségesek egyik légi támadásán 1945-ben több tucat munkást rugdosott ki a cégóvó helyéről. Egy orosz meghalt, többen megsebesültek. A háború után Ludwigshafen a francia megszállási zónába esett. A szövetségesek letartóztatták Albertet és egy internáló táborba vitték. A család gyárait, vagyonát lefoglalták, a részvényeiket befagyasztották. 1947. februárjában a francia hatóságok kirúgták az apát és fiát a saját gyárukból, és a többi üzleti pozíciójukból is kitiltották őket. De a két férfi mahinálta megszállási zónákkal. Heidelbergben fellebbeztek az ítélet ellen, ami az amerikai zónához tartozott. Ott is volt egy házuk. És mint oly sok német, apa és fia is beszerzett patyalat cédulákat, amelyek hamisan tanúsították, hogy szemben álltak a nácizmussal és aktívan részt vettek az ellenállásban. A két férfit náci közvetítőként azonosították a nácitlanítási tárgyalásukon. Cseké büntetést kellett fizetniük, a céget pedig visszakapták. Az elkövetkező évtizedekben Albert a családi vállalkozást fogyasztói árukra transponálta át. Kukident ragasztót és kalgonit mosogatógép tablettát gyártott. A Reimann családból senki nem kommentálta a Bild Amzonták felfedezését. De Peter Half, a jáb elnöke és a Reimann család régi bizalmasa megerősítette a tartalmát, és hozzátette, hogy az apának és a fiának börtönbe kellett volna menniük. Hárf bejelentette, hogy a család 10 millió eurót adományoz a megfelelő szervezetnek. Elmondta azt is, hogy Rájmanék már régen megbíztak egy neves német történész professzort, hogy kutassa ki a család náci múltját, írjon belőle tanulmányt és hozza nyilvánosságra. Néhány héttel a Bild cikk megjelenése előtt a történész egy belső jelentést adott át a Rájman család öt tagjának és Hárfnak. Elszégyeltük magunkat, falfehérek lettünk. Nincs mit szépíteni ezen, ezek a bűnök undarítóak, mondta Hárf. A rayman Story nagyot robbant. A család által felügyelt brendek legtöbbjét az Egyesült Államokban forgalmazzák, mélyen be vannak ágyazódva az amerikai kultúrába. A szalagcímeket a Krispy Kreme tulajdonosai beismerik a család náci kötődéseit, hamarosan követték a bolygót felhívások. A Boston Globe amerikai zsidó ételkritikusa felháborodásától lángoló kolumáns cikket írt: Rájöttem, hogy náci pénz van a kedvenc kávém mögött. Igyam továbbra is. Személyes kedvencem, egy paródia a Max Wienizen. Milyen kínos, hogy kiderült, ami hamis zsidó láncunkat a nácik alapították. Rájmanéknak óriási szükségük volt a veszteség minimalizálására, mégpedig gyorsan, mielőtt a hírnevük és a brengjeik helyrehozhatatlan károkat szenvednek. A családnak reagálnia kellett, és amikor végül megtették, világszerte ismét a címlapokra kerültek. Rájmanék Péter Hárfra támaszkodtak, kétségkívül túlságosan is. A kölni születésű, a Harvard Business Schoolban végzett közgazdász elsősorban a Rájman vagyon megteremtéséért volt felelős, amely körülbelül 32 milliárd euró lehetett 2020-ban. Hárf vagyonkezelése őt magát is milliárdossá tette. Albert Reimann örökösei 1988-ban nevezték ki a családi üzlet vezérigazgatójának, hét évvel azután, hogy otthagyta a Boston Consulting Gruppot és csatlakozott a céghez Affenben. Az elkövetkező évtizedekben Harf és egy holland védence a Rekit kizerré, a világ egyik legnagyobb fogyasztási cikk cégcsoportjává alakította át a családi vállalkozást. 2012-ben Harf és két segédje a rekit osztalékokból és részvényeladásokból megalapította a jábot, mint rajmanék saját befektetési cégét, amely a kávéra, a szénhidrátra, a szépségcikkekre és a luxusárukra fókuszált. 2019-ben a kisállatgondozás is bekerült a jáb portfóliójába. Harf kopasz, szúrós tekintetű, mosolygós ember. Szívesen visel farmert, színes márkás inget nem betűrve, Vastag, fekete keretes szemüveget, amilyet építészek és művészek hordanak, nem pedig komoly, német vezérigazgatók. Sokkal kozmopolitább, mint az átlagos globális vezetők. Hol Londonban, hol Milánóban, hol New Yorkban él. És jobbak a kapcsolata is. Harf a jábot példaképe a Berkis hetevei mintájára tervezte. És ugyanaz ő eredményei nem olyan látványosak, mint a Warren Buffetté, mindenki, aki valaki akar lenni, igyekszik valamennyi pénzt befektetni a jábba. Buffettől és kedvenc bankárjától, a volt Goldman Sachs partner Byron Trottól kezdve a 3G nevű brazil beruházási cégen és a francia Peugeot át, a belga és kolumbiai sörös dinasztiákig mindenki befektetett a jábba és együttműködött hárfal. Amikor korábban a céget kutattam, Harf e-mailen küldött rövid válaszai mindig óvatos megfogalmazásról árulkodtak. Meglehetősen általánosak voltak és kevés információt tartalmaztak. A Jabbal és Raimanékkal kapcsolatban mindent homály fedett. Ezt a kommunikációs stratégiát Harf tervezte meg. Az üzleti vonalat egy drága New Yorki PR cég vitte, a családét pedig egy Düsseldorfiszó vivő. A Bild felfedezései bombát dobtak erre a gondosan irányított imázsra, de lehetőséget kínáltak a változtatásra is. A múlt béli felelősség elismerésével megelőzhetők a cég veszteségei a jelenben és a jövőben, írta később Hárf nekem. Ha a választalom kellett volna a cég érdekei és a múlt iránti felelősség közt, azt hiszem, az utóbbit választottam volna. Az 1990-es években a német vállalatok a külső nyomás hatására kénytelenek voltak szembenézni náci múltjuk egy olyan szeletével, amelyről évtizedekig nem vettek tudomást. A több millió kényszer és rabszolgamunkás brutális alkalmazásával. A Berlini fal ledőlt, a Szovjetunió összeomlott. A hidegháborúnak vége lett és Németország végre egyesült. Több mint egy millió túlélő kényszermunkás szabadult ki évtizedek után a vasfüggöny mögül, és sokuk dühe a német vállalatokra irányult, amelyek a náci uralom alatt kizsákmányolták őket. Az Egyesült Államokban a túlélők csoportos pereket indítottak a német cégek ellen, hirdetések szólítottak fel a német vállalatok és termékeik bolygottjára. Egy globalizálódó világban a német cégeket meglegyintette annak szele, mit is okozhatnak a megoldatlan ügyek a nácikkal. A részvényeik árát, az eladásaikat és a helyzetüket tekintve. Néhány cég betekintést engedett az archívumába, hogy a történészek kutathassák a cég szerepét a harmadik birodalomban. Néhányan maguk kérték a kutatást. A Daimler-Benz, a Volkswagen, az Allianz és a Deutsche Bank a legjelentősebbek közülük. Mire ezeket a tanulmányokat megrendelték, már egyik nemzetközi német céget sem üzleti dinasztia vezette. A flikkek és a kvantok régóta elszakadtak a Daimler-től, ahogy a von Finke is az Allianztól és a münchener A dinasztikus befolyás a Volkswagennél Ferdinand Piechre, Anton Piech és Ferdinand Porsche tekintélyes leszármazottjára korlátozódott. Ő 1993-ban kezdte vezetni a Volkswagen csoportot, évekkel azután, hogy a tanulmányt megrendelték. De az elégedetlen igazgatók, akik korábban ezt a pozíciót betöltötték, már is kiszivárogtatták, hogy Pih nem megfelelő választás a cég élére, mert az apja és a nagyapja több tízezer kényszer- és rabszolgamunkást használt a Volkswagennél. Pih ellenségei azt állították, hogy a kinevezése miatt rossz lesz a Volkswagen sajtója Amerikában, pedig ez a Volkswagen legfontosabb növekvő piaca. Piech túlélte a támadást, és egyetlen másik német cég sem tett semmiféle erőfeszítést a 90-es években, hogy fényt derítsen családja harmadik birodalomban játszott szerepére. A Flick dinasztia egyik ága, konkrétan Otto Ernst Flick fiai. Muck és Mick volt az első, amelyik nyilvános visszatetszést tapasztalt, miután vezetéknevüket akadémiai és művészeti filantróp adományokhoz adták. Őket a Flick konglomerátumból több millió német márkáért a nagybátyjuk Friedrich Kár vásárolta ki még 1975-ben. A nővérükkel, Dagmarral együtt, aki sokkal kevesebb pénzt kapott, mint a fiúk, mivel eleve fele annyi részvénye volt. 1992-ben Mukkot, aki Londonban élt, beválasztották az Oxford University adományozói tanácsába, miután az első adománya 350 ezer font volt. Ebből a pénzből Flick nevén egy tanszéket hoztak létre a Bélion 1996-ban azonban Muk visszavonta a nevét és a pénzét, mert tiltakozás hullám indult a Flick család múltja miatt. A tiltakozókat dühítette, hogy flikkék mindaddig nem voltak hajlandók kompenzálni a kényszer és a rabszolgamunka túlélőit. Noha a multimilliós muk egy a The Daily írott nyílt levélben kifejezte írtózatát amiatt, ami Németországban történt a harmadik birodalom idején, valamint mélységes személyes szégyenét a nagyapja részvételért ezekben a borzalmas eseményekben, a The Jewish Chronicle című lapnak azt mondta, hogy a kárpótlás nincs terenné tenné, és hozzátette, hogyan is lehetne pénzzel jóvá tenni az emberi tragédiát. Noha az Oxfordon a felháborodás előtt, miután Muck visszavonta a támogatását, a kompenzációról szóló flikvita épp csak elkezdődött. 2000 augusztusában a német állam és német cégek Berlinben létrehozták az emlékezett felelősség és jövő Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, Éfeucet nevű alapítványt. Az alapítvány a német és amerikai kormány közti megállapodás után jött létre. Ennek értelmében kompenzációs kifizetések járnak a kényszer és rabszolgamunka túlélőinek azzal a feltétellel, hogy nem indítanak jogi eljárásokat amerikai bíróság előtt. Ahogy egy történész írta, így módon a német kormány és a német ipar együttesen megalkotott egy olyan retorikát, amelyben ismét csak nincs jelen a jogi felelősség egyéni beismerése. A német kormány morális magaslatra helyezkedett, miközben a jelentős elkövetők kényelmesen eltűnhettek a valódi bűntudat nélküli látszólagos felelősség fátyla mögött. A német állam részéről Otto von Lambsdorff gróf volt a tárgyaló, az egyetlen miniszter, aki lemondani kényszerült a flikkféle vesztegetési botrány miatt. A volt politikust adócsalásért is elítélték, de ez nyilván nem volt akadálya annak, hogy a kompenzációs tárgyalások vezetője legyen. 2001 és 2006 között az Éfaucet körülbelül 4,4 milliárd eurót fizetett ki, több mint 1,66 millió volt kényszermunkásnak. A majdnem 300 ezer, a koncentrációs tábort és a gettút túlélő rabszolgamunkásnak a legmagasabb összegű kompenzáció 7,670 euró volt fejenként. Az 1,35 millió túlélő kényszermunkás 2,560 eurót kapott. A német állam és a német vállalatok egyenlő mértékben járultak hozzá az összesen 5,2 milliárd euróhoz, ami az alapítvány rendelkezésére állt. De ennek az összegnek több mint 60 a mindössze 17 vállalattól érkezett a 6500 német cég közül, amelyek befizettek az ÉFA alapítványba. A 17 cég közt olyan nagy nevek voltak, mint az Allianz, a BMW, a Daimler, a Volkswagen, a Siemens és a Krupp. Körülbelül 1560 német cég csak 500 euró körüli összeggel járult hozzá az alapítványhoz, legjobb esetben is szimbolikus gesztusként. A német vállalatok által megígért pénzeknek be kellett volna folyniuk, mivel az ÉFAUCET alapítvány 2000-ben jött létre. Ehhez képest, amikor az ÉFAUCET elkezdte működését, még több százmilliónyi hozzájárulás hiányzott. A kvantok és rájmanok által vezetett cégek befizették a rájuk eső összeget, akár csak a Porse família és ötkerék. Flikkéket felszólította az alapítvány, hogy fizessenek eredménytelenül. 2001 ben amikor muk öccse Mik bejelentette egy szürki múzeum építését, amelyet Remkolház tervez, hogy otthont adjon Mik kortárs képzőművészeti gyűjteményének, ismét fellángolt a kompenzációs vita. Hatalmas tüntetések szerveződtek a múzeum terv ellen. Mik visszakozott, és ehelyett egy berlini múzeumnak adta kölcsönbe a gyűjteményt 2004 ben Ekkor a történet ismét közbeszéd tárgya lett. A felháborodás csúcspontján Mik testvére Dagmar nyílt levelet írt a dcit amelyben bejelentette, hogy 2001 elején milliókkal járult hozzá névtelenül az Éfa alapítványhoz, és felkért egy csapat német történészt, hogy írja meg a Flick cég és család történetét a XX. században. Dagmar példáját hamarosan a bátjai is követték. Különösen Mik utánozta szolgáljon a nővérét. Először milliókat adományozott az Éfaucetnek, majd pedig finanszírozta öt történész munkáját, akik a Flick konglomerátum működését vizsgálták a harmadik birodalom idején. Noha nagy felfordulást okoztak, ez a három testvér mégiscsak kis hal volt a Flick dinasztiában. Ők csak milliókat értek. A családi milliárdok a nagybátyjukhoz, Friedrich Karlhoz tartoztak aki néhány évvel azután, hogy eladta a cégcsoportot a Deutsche Banknak 2,2 milliárd dollárért Ausztriába költözött, és ott is halt meg 2006-ban, 79 éves korában. De halálában sem szabadulhatott a flik család rossz hírnevétől. 2008-ban sírra blók vitték el a holttestét tartalmazó 300 kilós koporsót az Osztrák-tóparti város Velden mauzóleumából. 6 millió euró váltságdíjat követeltek az özvegyétől, Ingrid-től, a törékeny szőkenőtől, akit egyfolytában testőrök védtek. Friedrich Karl maradványait később Magyarországon találták meg, és újra temették Veldemben. Végül hazatért a férjem, mondta Ingrid egy német bulvárlapnak. A reménykedésnek és a félelemnek vége, az imáim meghallgatásra találtak. Akár csak az apja, Friedrich Karl sem volt hajlandó kárpótolni a kényszer és rabszolgamunka túlélőit, és sosem járult hozzá az Éfa utcához. 2006-ban négy gyermeke, két feleségtől egy-egy negyedét örökölte a hatmilliárdos vagyonnak. A két fiatalabb, az ikrek csak hét évesek voltak, amikor az apjuk meghalt. Ők egy fiú és egy lány lettek a legfiatalabb milliárdosok a világon. A pénzt a Flick család Bécs központjában, az operaház mellett lévő irodája fekteti be. Az anyjuk Ingrid, aki egy asztalos lánya és volt szállodai recepciós kezeli a vagyont és irányítja az alapítványt. Ingrid büszke jótékonysági tevékenységére. Mindenhol segítek, ahol hasznosnak és szükségesnek tartom. Nyilatkozta 2019-ben egy regionális osztrák lapnak. Öt évvel azelőtt például egy igen jelentős összeget adományozott a Tel Avivi Művészeti Múzeumnak, amelyet részben a zsidó, muszlim és keresztény gyerekek kultúrák közötti csereprogramjára, a művészet útja a békéhez elnevezésű programra használtak fel. Mindazonáltal a Flick birodalom áldozatainak megsegítése láthatóan sosem volt elég fontos ügy a Flick család számára, Friedrich Flick halála után. Bőkezőségük ellenére Ingrid és Friedrich Karl idősebb lányai egyetlen centet sem adtak az éfaucetnek. Mindeközben Ingrid az elnöke a Düsseldorfi Friedrich Flick alapítványnak. Ezen keresztül juttat pénzt oktatási, orvosi és kulturális ügyekre, főleg Németországban és Ausztriában. Egy olyan alapítványon keresztül, amely még mindig egy elítélt náci háborús bűnös nevét viseli, akinek a gyáraiban és bányáiban emberek ezrei dolgoztak és haltak meg kényszer vagy rabszolgamunkásként, köztük több ezer zsidó. De ha az alapítvány weboldalát nézzük, onnan nem derül ki semmi. Sem a vagyon, sötét múltjáról, sem az alapító atyáról. Voltaképpen Ingrid főszempontja elnökként az alapítvány filantróp tevékenységeinek folytatása az alapító Friedrich Flick és Ingrid néhai férje szellemében. A két férfi sok mindenről volt híres, a jótékonyságról a legkevésbé. Flick a nevét viselő alapítványt 1963-ban hozta létre, nyilvánvalóan kimosakodás céljából. A Nürnbergi elítélt a filantróp tevékenység révén remélte helyreállítani és fényesíteni a nevét, hogy 80. születésnapjára megkaphassa Németország egyik legmagasabb központi kitüntetését, az érdemrendet. A taktika be is vált. Aztán 2006-ban Ingrid vette át az alapítvány elnöki posztját és változatlanul hagyta a nevét. Egy másik intézmény viszont más utat választott. 2008-ban Friedrich Flick nevét országos figyelmet kapó heves helyviták után eltávolították a szülővárosában Kreuzsztában lévő gimnáziumról. Egy iskolát nem lenne szabad egy elítélt náci háborús bűnösről elnevezni, mondták azok, akik a név eltávolítását akarták. Egy másik prominens oktatási intézmény azonban nem volt olyan lelkes a tekintetben, hogy a történelmi tényeket az adomány utáni vágy elé helyezze. 2015 óta a Friedrich Flick Alapítvány társfinanszírozója volt több jelentős akadémiai kezdeményezésnek a híres Frankfurti Gőte Egyetemen. Köztük a nagy presztízsnek örvendő német diák is. 2018-ban a Flick Alapítvány átvette egy gazdaságtörténeti vendégprofesszori státusz társfinanszírozását az Edmond de Rothschild csoporttól, amely a zsidó bankárdinasztia svájci-francia ága. Azóta a Princetonról, a Berkeleyről és Oxfordból is érkeznek vendégtanárok a Flick pénznek köszönhetően. A befektetés megtérült. A Friedrich Flick alapítvány helyet kapott az egyetemi alapítvány kuratóriumában. Nem ez az első alkalom, hogy a Goethe Egyetem pénzt fogadott el egy náci kufár nevét viselő alapítványtól és ezáltal dicsőséget szerzett neki. 2015-ben az egyetem az egyik előcsarnokának az Adolf Messer nevet adta, miután már egy évtizede pénzt kapott egy ugyanilyen nevű alapítványtól. Nem volt titok, hogy Adolf Messer korán belépett az nsdap ba sokat keresett a fegyvergyártáson és a kényszer munka használatán a gépgyárában. A diákok azonban tiltakoztak a megcsúfolás ellen. Adolf Messer semmi esetre sem lehet példakép a Gőte Egyetem diákjai és tanárai számára, mondták. A protestálás végül eredményes volt. Az előcsarnokot négy éves vita és tiltakozás után 2019-ben átnevezték, a Messer család az alapítványnak is más nevet adott. De a Friedrich Flick alapítvány adományai egyre jönnek, nem is titokban, egészen mostanáig. Németországban sok más alapítvány is olyan üzletemberek nevét viseli, akik a náci rezsimet támogatták, hasznot húztak belőle és a háború után elítélték őket. Itt van például az Alfred Kruppról és Fritz Tüszündről elnevezett alapítvány. Őket legalább nem lehetett azzal vádolni, hogy takargatták a múltjukat. Míg a Friedrich Flick alapítvány továbbra is hallgat a harmadik birodalom örökségéről, a kruppal és tűszünnel kapcsolatos jótékonysági intézmények átláthatóbbak. A weboldalán mindkettő közöl információt a névadójuk náci meggyőződéséről és bűneiről. Aki adományt kap ezektől az alapítványoktól, legalább megtudhat valamit arról a szeméről is, akinek a nevét az alapítvány viseli. Ingrid Flick egyszer a következőket mondta az ikreiről. A gyerekeknek meg kell tanulniuk, hogy csöppet sem különlegesek, de a Flick név kötelez. Vajon Ingrid esetében mit jelent az, hogy kötelez? Ha a Flick bűnbánatát nézzük a piszkos vagyon és a bűnös múlt miatt, hát nem sokat. Noha Ingrid Flick bűnrészes az örökölt vagyonához tapadó bűnök eltemetésében, közelről sem az osztrák örökös nő az egyetlen. 2007. szeptember 30-án, nem sokkal éjfél előtt, Előzetes beharangozás nélkül egy dokumentumfilmet vetítettek Németország legfontosabb közszolgálati csatornáján. Das Schweigender Quant, A kvantok hallgatása. Ez volt a címe. A vészjósló hang feszültséget sejtetett, amikor a bevezetőben feltette a kérdést, vajon a kvantok Németország leggazdagabb dinasztiája szándékosan rejtegeti családi múltját? A Herbert halála óta eltelt 25 évben a mogul leggazdagabb és leginkább szemelőt lévő örökösei, azok, akik a BMW-t irányítják, szinte teljes némaságot fogadtak a médiában. Miközben 2002-ben egy bestseller életrajzban számos durva állítás látott napvilágot Günther Kvant harmadik Birodalombeli tevékenységéről, Herbert örökösei a BMW-nél egyetlen szót sem szóltak a Kvantok nyilvánosságra került sötét múltjáról. A dokumentumfilm azonban végül rákényszerítette őket. A film középpontjában két túlélő rabszolgamunkás vallomása állt, akik az ÁFA Hannoveri gyárában dolgoztak, és az ottani altáborban tartották fogva őket. Az egyikük egy 80-as éveiben járó dán férfi Kvanték gyárának és az SS vezette altábornak az egykori területén adott interjút. A helyszínen beszélt a tábor pokoli voltáról. Amikor álmodom, itt vagyok mondta Karl Adolf Zouarenzen, miközben rémülten nézett körül. És ez így is marad, amíg élek. 1972-ben az ÁFA utócége a Varta visszautasította egy csoport Dán túlélő rabszolgamunkás kompenzációs igényét. Mivel sem jogi, sem erkölcsi kötelezettséget nem látunk, amely a cégünk bűnös viselkedéséből lenne származtatható, a megértésüket kérjük, amiért a kérésüket nem vesszük számításba írta a kvant tulajdonában álló cég. A dokumentumfilmben filmben Zórensen reagált erre a nyilatkozatra. Durván és arrogánsan válaszoltak, megaláztak bennünket. Az 1980-as évek végén a Varta végül pénzt adott egy másik ehhez kapcsolódó célra. A Neunengammei koncentrációs tábor emlékhelyként való megőrzésére. Igaz, még akkor is kitartóan kellett dolgoznia az adományt kérő bizottság elnökének azon, hogy meggyőzze a Vartát. És miután a Varta végül átküldte a csekket az emlékhelyre, mindössze 5000 német márkát, amely olyan kevés volt, hogy az elnök azt hitte elírás történt, az elemgyártó nagy vállalat költségszámlát kért róla, hogy leírhassa az adójából. Míg a leggazdagabb kvantok nem voltak hajlandók interjút adni a dokumentumfilmhez, Herbert többi gyereke közül az egyik megszólalt. Sven Kvant varta egy részét örökölte, és bent ült a felügyelőbizottságban is. A filmben mosolyogva hárított el minden erkölcsi felelősséget az örökölt vagyonával kapcsolatban, és minimalizálta az apja és nagyapja érintettségét a harmadik birodalom bűneiben. A kvant örökös Németországot is nógatta, hogy lépjen túl a náci múlton. Meg kell próbálnunk felejteni. Történtek hasonló dolgok az egész világon, és azokról már senki nem beszél. Az adás több millió nézőt vonzott. A kvantok számára igazi PR katasztrófát jelentett. A túlélő rabszolgamunkások meggyőző vallomása és Sven elutasító érzéketlen megszólalásai olyan diszonanciát teremtettek, amit nem lehetett nem észlelni. Sajnos a dokumentumfilmbe hiba is csúszott, miszerint a kvantok gazdagsága a náci érában gyökerezik, a vagyon, a kényszer és a rabszolgamunkások szenvedéséből nőtt ki. Ezzel a hamis állítással indokolták a kvantok a hallgatásukat. A következtetés ugyanis félrevezető. Günther Kvant már akkor is Németország egyik leggazdagabb embere volt, amikor Hitler hatalomra került. 2007. október 5-én, öt nappal az adás után Herbert és Harald örökösei kiadtak egy rövid, közös nyilatkozatot. A dokumentumfilm vágyjai megrendítették a családot, mondták. Beismerték, hogy nem voltak tisztában a harmadik birodalom alatti történetükkel. Arra készülnek, hogy megbízzanak egy történészt, aki függetlenként kikutatja a család náci múltját. Kinyitják az archívumot, hogy megkönnyítsék a kutatást és publikálják az eredményt. Végül megkérték a médiát, hogy kezelje úgy a történetüket, mint egy német üzleti dinasztiájét, óvatosan és tisztességes módon. Sok volt ez, főként egy olyan családtól, amelyik még mindig megtagadta az alapvető tiszteletet a gyáraiban kizsákmányolt túlélő kényszer- és rabszolgamunkásoktól. A családi nyilatkozat még csak egy bocsánatkérést sem tartalmazott. Noha Németország leggazdagabb famíliája alig adott interjút Herbert örökösei a BMW-nél 1986 óta kiosztanak egy újságírói díjat, a Herbert Quant média díjat, amelyel minden évben 50 ezer euró is jár. A díj egy olyan ember nevét viseli, akinek szinte beteges hajlama volt a titkolózásra. Hónapokkal a dokumentumfilm vetítése után három főszerkesztő lemondott a tagságáról a díjat odaítélő kuratóriumban. Nem akartak részt venni a Herbert nevét viselő díj kiosztásában addig, amíg a család náci múltjának kutatása zajlik. De a BMW örökös kvantok azóta is minden évben kiadják a díjat. 2008-ban a díját adó ceremónián Stefan Kvant Németország leggazdagabb örököse volt a családból az első, aki nyilvánosan kifejezte sajnálkozását, amiért a családja kényszer- és rabszolgamunkásokat alkalmazott a gyáraiban a III. Birodalom idején. Bocsánatot ugyan nem kért, de kifejezte szomorúságát a sok kényszermunkás miatt, akik a háború alatt a kvant gyárakban szenvedtek és haltak meg. Günther és Herbert kénytelen volt félelemben és bizonytalanságban dolgozni, jelentette Kistefán. Zavarba ejtő állítás ez, tekintve, hogy maga Günther kvant sem így látta. Memoáriában a nagyapja azt írta, hogy bármikor elhagyhatta volna a náci Németországot, de ott maradt, hogy működtesse a cégeit és a gyárait. 2008. novemberében, öt hónappal Stefán nyilatkozata utána nővére, Zuzanne Klaten, Németország leggazdagabb asszonya, először beszélt egy újságírónak a magánéletéről. A Financial Times Deutschlandnak tett váratlan nyilatkozatának sok oka volt. Az egyik, hogy Zuzanne éppen akkor keveredett ki egy problémás viszonyból. Előző ősszel, miközben a családja náci múltjáról szóló dokumentumfilm megrengette Németországot, a férjes kvantörökös nőt megzsarolt a korábbi szeretője, Helg Skarbi, aki milliókat követelt tőle. A svájci csalónak volt egy bűntársa, aki titokban lefilmezte a pár együttlétét egy hotelszobában. Zuzannét azzal zsarolták, hogy ha nem fizet, Skarbi elküldi a felvételt a családjának, a sajtónak és a BMW igazgatóságának. A nő ugyanis tagja volt a cég felügyelőbizottságának. Végül Zuzanne a rendőrséghez fordult, Scarbit letartóztatták, a zsarolás pedig szalakcím lett az egész világon. Az interjú éppen ezért csak röviden érintette a család náci múltját. Zuzanne nem terelte el a szót, és nem vont le elhamarkodott következtetéseket, ahogy az öccsetette. Fény derült valami sötét dologra, mondta a kvantörökös. Ez még mindig jobb, mintha az hatalmasra növekedett volna a sötétben. Jobb tudni, mi van ott, mint nem törődni vele. Végül a 46 éves Zuzanne így nyilatkozott. Sosem fogom elveszíteni a tiszteletem és szeretetem az apám iránt. Senki nem ítélheti meg, milyen volt akkor élni. Még három év betelt, mire a kvantok által megvízott történészprofesszor, Joachim Soltiszek és kutatótársai befejezték a munkát. Az 1183 oldalas könyv, amely 2011. szeptemberének elején jelent meg, tengernyi bizonyítékot sorakoztatott fel Günther, Herbert, a felsővezetők és a kvant cégek bűnrészességére a harmadik birodalom idején. Günther könyörtelen opportunista volt, nem elkötelezett náci, legalábbis soltiszek szerint. Mindazonáltal a vállalkozói tevékenysége elválaszthatatlanul kötődött a náci bűnökhöz, írta a történész. Günther vágya, hogy a vagyonát növelje, olyan erős volt, hogy nem maradt mellette hely a törvény és az erkölcs legalapvetőbb kérdéseinek. Soltiszek következtetése A családfeje a náci birodalom része volt. Günther könnyű szívvel és szégyenletesen korán távolította el a zsidóbizottsági tagokat, írta a professzor. És felfedezett még több árjásítást is, amelyeket az apa és a fia követtek el. Quant nem tartozott a barátságos vevők közé, akik eleget tettek a kötelezettségeiknek. Inkább ahhoz a nagy csoport árjásítóhoz tartozott, akik tudatosan és hidegfejjel kihasználták a zsidó tulajdonosok helyzetét, hogy átvehessék a cégeiket, magyarázta. Az árjásításokkal kapcsolatban sem a legitimitás, sem a morális fenntartások nem merültek fel Günther Quantnál, a fiánál Herbertnél vagy az igazgatóikban. A történész keményen ítélte meg Herbert szerepét a náci korszakban. Kétség sem férhet hozzá, hogy Herbert tudta, hogy a kvantcsoport csoport milyen mértékben volt érintett a rezsimi jogtalan cselekedeteiben, a kényszermunkások és koncentrációs tábori foglyok használatában, valamint az áriásításokban. Legjobb tudásunk szerint semmilyen fenntartása nem volt az apja tetteivel kapcsolatban sem akkor, sem utólag. Mi több, azáltal, hogy a cég élére került, ő maga közvetlenül is felelőssé vált a jogtalan cselekedetekért. 2011. szeptemberében Stefan Kvant és az unokatestvére Gabriele, Harald egyik lánya, leült a tekintélyes német hetilap a d két újságírójával a család első és máig egyetlen interjújára, hogy a kutatás eredményeiről beszéljen. Az egyik újságíró Rüdiger Jungblut volt, aki a 2002-ben megjelent nagy sikerű életrajzot írta a kvant famíliáról és először tárta a család náci múltját a szélesebb közönség elé. Gabriele megdöbbenését és szégyenét fejezte ki, amiatt, ahogy a kényszer és munkásokat kezelték a kvant gyárakban a harmadik birodalom idején. A következőket mondta: Ez fáj. Günther Kwant a nagyapánk, de szerettük volna, ha valaki más az. Vagy inkább szerettük volna, ha ő más milyen. A dokumentumfilm, noha ha van benne hiba, mozgásba hozott dolgokat, mondta Gabriele. Fájdalmasnak és felháborítónak találtam a hogy a nyilvánosságtól való tartózkodásunk azt sugalta, hogy csontvázak vannak a szekrényünkben, és a pénzünk kétes forrásokból származik. De ez felébresztett minket. A jelek szerint azonban nem mindenkit ébresztett fel. Stefán ismét védekezni kezdett. Az interjú azzal kezdődött, hogy Németország leggazdagabb örököse felsorolta, amit a kutatás megerősített, hogy nagyapja Günther mi nem volt. Nem volt antiszemita, nem volt meggyőződéses nemzeti szocialista, és nem volt háborús uszító. Günther számos árjásítása újdonság volt a 45 éves kvantörökösnek. A felfedezést fájdalmasnak találta. De még így sem osztotta Soltészek megállapítását, mi szerint a nagyapja része volt a náci rezsimnek. Inkább azt mondanám, hogy a náci rendszernek. A rezsim szerintem a politikai vezetést jelenti, amelyhez nem tartozott. Kihasználta a lehetőségeket, amiket a rendszer az iparmágnásoknak kínált, de nem követte azok ideológiai célját. És noha Stefán elismerte, hogy a kényszermunkásoknak borzalmas körülményeket kellett elviselniük a család gyáraiban, és szomorú igazságnak találta, hogy akadtak emberek, akik nem élték túl a kényszermunkát a kvant cégekben. A BMW örökös azt állította, hogy Günthernek nem volt célja az emberek megölése. Ez olyas valami, ami unokaként közel áll a szívemhez. Azt a vonalat nem lépte át. A munka alkalmazása abban a rendszerben, abban a korban szükséges volt a termelés biztosításához. A német férfiak a fronton tartózkodtak. Stefán figyelmen kívül hagyta a tényt, hogy Günther közvetlen hasznot húzott a fronton történt öldöklésekből, pusztán azzal, hogy Németország egyik legnagyobb fegyver és tölténygyártója volt. Míg Stefán beismerte, hogy az apja Herbert szintén részét képezte a náci rendszernek, és részt vett a kényszer- és rabszolgamunka kihasználásában, úgy találta, hogy a harmadik birodalom korszaka túl rövid volt ahhoz, hogy annak alapján értsük meg Herbertet, és ítéljük meg az egész személyiségét a cselekedeteiből. Ő az apja árnyékában élt. Stefán az interjúban bejelentette, hogy az anyjával, Johannával és a nővérével, Zuzannéval együtt pénzt adományoz Berlin kényszermunkadokumentációs központjának. A központ egy érintetlen táborban található, ahol 200 nőt tartottak fogva és dolgoztattak a Pertrix gyárban, amit a háború idején Herbert irányított. Az örökösei több mint 5 millió eurót adnak a renoválásra, valamint az oktatási programokra és a kiállításokra utóbbiak közül arra is, amely a Pertrixben folyó kényszer és a munkáról szól. Stefán ellátogatott a központba, és lenyűgözte az ott látható megemlékezés. Amikor az újságírók arról kérdezték, mit gondol a féltestvére azon kijelentéséről, hogy Németországnak el kellene már felejteni a náci múltját, elismerte, hogy Sven válaszai szerencsétlenek voltak. Nem látom, hogy Németországban lenne olyan időszak, amikor azt mondhatnánk, Többé nem kellene a náci korszakra gondolnunk, és soha többé nem kell reflektálni rá. De az sem lehetséges, hogy ez az ország csak a nemzeti szocializmus 12 évén keresztül határozza meg önmagát. Stefán először azonban kiállt Sven mellett, mondván nem volt felkészülve ezekre a kérdésekre. Igazságtalannak találta, hogy egy riporter anélkül feltelt neki vagy egy rokonának kérdéseket, hogy előre figyelmeztetné, vagy esélyt adna rá, hogy átgondolhassa. Mindezt egy újságírói díj adományozója mondta. Stefán a család távolságtartását az apjától és a nagyapjától szükséges, de súlyos és fájdalmas belső konfliktusként jellemezte. Mégis a beismerések ellenére alig változott valami a fiatalabb, bűnbánóbb kvantok esetében. A BMW örökös kvantok nem hajlandók levenni Günther nevét a Bad Homburgi központjukról. Nem tudjuk és nem is akarjuk kitörölni Günther Kvantot a történelmünkből, de emlékezni fogunk a dicsőséges és a sötét oldalára is. Minden más túl egyszerű lenne, mondta Stefan az interjúban. Németország leggazdagabb családja úgy döntött, hogy Herbert nevét is megtartja az újságíródéjban és az egyik alapítványukban is. Stefan úgy gondolta, hogy az apja esetében egy életmunkája igazolja ezt. A kvantörökös nem találta furcsának, hogy média díjat adományoznak egy olyan ember nevében, aki nemigen beszélt a sajtóval, valamint közvetlen felelőssége volt a harmadik birodalom bűneiben. Akárcsak annak idején Herbert, stefán sem tudott vagy nem akart kilépni az apja árnyékából. Stefán az interjúban azt mondta, hogy a történelmükről szóló tanulmány megrendelésével a legfontosabb céljuk a nyíltság és az átláthatóság volt. De az interjú után eltelt évtizedben, ha bárki megnézte a Herbert Quant média weboldalát és elolvasta a névadó életrajzát, említést sem talált a náci korszakban végzett tevékenységéről, kivéve egy valamit. 1940-ben csatlakozott az ÁFA igazgató tanácsához. Semmit nem közöltek sem az ő bűneiről, sem az apjáiról, vagy a gyárairól. A weboldal leírása a kutatásról elképesztően gyenge volt. A kutatás okai és az eredmény súlya teljességgel hiányzott, és a harmadik birodalmat sem említették. Ebből kiolvasható a kutatás megszületésének igazi motivációja: a nyilvánosság nyomása, és nem az őszinte vágy a múltal való szembenézésre. Ez az eufemisztikus nyilatkozat a legtöbb, ami a weboldaltól telt a kutatás okát illetően ahogy más, a XX. században fontos cégek és vállalkozó családok esetében hangos felszólítás érkezett a család üzleti történetének teljes körű feltárására. Csak 2021. októberének utolsó hetében, több mint tíz évvel a kutatás megjelenése után, de csak néhány nappal a legutóbbi sorozatos vizsgálódásaimat követően, Herbert tisztára mosott életrajza helyett a weboldalon hirtelen megjelent egy bővebb változat. Ebben szerepel néhány részlet a harmadik birodalom alatti tevékenységéről, Soltiszek pár eredménye és következtetése, és az ok, amiért a kutatás létrejött, a közvélemény nyomása. Eleinte úgy tűnt, gördülékenyen mennek az Ötker dinasztia dolgai, miután elszámoltak az apjuk bűneivel. 2013. októberének közepén, két évvel a kvantörökösökkel készült interjú után a d két újságírója leült a sajtógyűlölő örökössel, hogy megbeszéljék egy másik, a család által rendelt kutatás eredményeit a gyárukról és a család történetéről a harmadik birodalom idején. Ismét Rüdiger Jungblut volt az egyik újságíró. 2002-es kvant életrajza után az Ötker familiára összpontosított. A könyv 2004-ben jelent meg. Noha Jungbluttól megtagadták a hozzáférést az Ötker archívumhoz, így is rengeteg dolgot talált a náci kapcsolataikról. Most, hogy a családfő néhány éve meghalt és a kutatás megjelenés előtt állt, az egyik Ötker végül hajlandó volt beszélni. Rudolf August Ötker 90 évesen halt meg Hamburgban 2007 januárjában. Ő volt az utolsó náci milliárdos. A volt tiszt, akit részben Dachauban képeztek ki, egy nemzetközi konglomerátumot hagyott hátra Bielefeldben évi 15 milliárd dolláros bevétellel, és hajózási, élelmiszeripari, valamint az üdítőgyártásban, privátbanki és luxus fekvő érdekeltségekkel. Dr. Ötker fagyasztott pizzái és pudingporai az egész világon ismertek. Három házasságból származó nyolc gyermeke egyenlő részt rökölt a családi üzletből, ezzel mindegyikük milliárdos lett. Rudolf August ötker halálával azonban néhány kérdés megválaszolása is az utódokra maradt. Az apjuk ritkán beszélt a gyerekekkel a náci időkről és a háborúról, de azt tudták, hogy Dahauban volt. A halála előtti évben Rudolf August megjelentetett egy emlékiratot, Fom Glük a szerencse elkényeztetettje címmel, amelyben láthatóan kevés szó esett életének erről a szakaszáról. 2008-ban, a halála után egy évvel, a gyerekei saját kezdeményezésükre megbíztak három történészt, hogy kutassák fel a gyáraik, az apjuk és az ő mostohapja, Richard Kazalowski a harmadik birodalom idejére eső tevékenységét. Amíg Rudolf August élt, megtiltotta, hogy ilyen tanulmány szülessen, a kvantokról szóló dokumentumfilm azonban arra késztette ötkeréket, hogy tisztázzák a dolgot, mielőtt a sajtó teszi ezt meghelyettük. A tisztázás végül 2013 őszén megtörtént. A történészek megállapították, hogy Kazelowski és vele a család és az ötker cég felelősséggel bír a politikai rendszerért, amelyben éltek. A náci társadalom oszlopai voltak, közel a rezsimhez és hasznot húztak a politikájából. Ötker legidősebb fia, August volt az, aki 2013. októberében beszélt Jungblutnak és egy kollégájának a kutatás azonnali megjelentetéséről és az apja múltjáról. August 1944-ben született, amikor az apja a Waffen SS kiképzésén vett részt. Ő követte apját a családi cégcsoport vezérigazgatói székében, és nem okozott problémát a számára elhatárolódni az apjától. Apám nemzeti szocialista volt, mondta az interjúban. Felszállt a köd. Megerősítette azt is, hogy az apja szimpatizált a szélsőjobbal jóval a háború után is. Amiről viszont nem esett szó, az ötker örökösök továbbra is fenntartottak két alapítványt, amelyek az apjuk és a nagyszüleik nevét viselték. Mind odaadó nácik voltak. Az interjú során egy nemzedéki megosztottságra is fényderült az ötker családban. Az öt idősebb testvér, a 40-es és 50-es években születettek, ragaszkodott a kutatás megrendeléséhez, míg a fiatalabbak, akik a 60-as évek végén és a 70-es években születtek, kezdetben vonakodtak beleegyezni, legalábbis auguszt szerint. Arról is beszámolt, hogy a fiatalabb féltestvérei testvérei még nem határolódtak el az apjuktól úgy, mint ő és a testvérei. 2013. októberének végén, aznap, amikor a kutatás eredményét közzétették, Maja, Ötker özvegye és a három fiatalabb örökös anyja, egy regionális, vesztfáliai újságban megjelent interjúban kritizálta a 624 oldalas könyvet és mostohafiát Augustot. Az asszony azt állította, hogy a történészek csak azt akarták bebizonyítani, hogy a halott férje és annak mostoha apja Kezelowski meggyőződéses nácik voltak. Maja vitatta a mostohafia azon kijelentését is, hogy az apja a háború után is szélsőjobboldali szimpatizáns volt. Mi mindig a konzervatív eszmék hívei voltunk. A baloldaliak a konzervatív gondolkodást tarthatják negatívnak is. Számunkra a konzervatív azt jelenti, hogy keresztény értékeket vallunk, és megőrizzük a jó hagyományokat, amelyek kiálták az időpróbáját, mondta az interjúban. Maja beismerte, hogy szándékosan csak azokat a részeit olvasta el a könyvnek, amelyek a férjével foglalkoztak, de azt állította, hogy számos bizonytalan rágalmat talált. Azt nem konkretizálta, melyek ezek a rágalmak. Mindkét interjú annak jele volt, hogy valami készül, Három hónappal később, 2014. januárjának végén hatalmi harc tört ki az Ötker testvérek között a német sajtóban, felkavarva a nyugodt német üzleti világot. A vita a doktor Ötker vezérigazgatói pozíciójáért folyó utódlásról szólt. A frontvonalak ismét a generációk közt húzódtak, az öt idősebb Ötker a három fiatalabb féltestvérrel szemben. Több éves küzdelem következett. Perek indultak, mediáció kezdődött. Először történt meg, hogy a cég egy olyan vezérigazgatót nevezett ki, aki nem a család tagja volt. De ez sem vetett véget a huzakodásnak. 2021. júliusának végén Rudolf August Ötker leglidércesebb álma vált valóra. A nyolc örökös bejelentette, hogy két független csoportra osztják a dr. Ötker konglomerátumot. A családi üzlet, amit felépített, szétesőben volt. Egyfajta Budenbrock ház történetnek lehettünk a tanúi. Noha a milliárdos örökösök felszabdalták az ötker birodalmat, az még ma is minden igényt kielégít. Tortára, pudingra és pizzára, a Radeberger sörre, a Henkel fresenepesgőjére és olyan híres luxushotelekre, mint a londoni Lainsborough, a párizsi Löbristól és a Cap Eden Rock Antibesben. A szakadást követően az idősebb ötker örökösök átnevezték az alapítványt, amely korábban a náci nagyszülők Richard és Ida Kazalowski nevét viselte. Viszont Rudolf August három kisebb gyermeke megtartotta a Waffen-SS-tiszt apjukról elnevezett alapítványt és a műgyűjtemény nevét. Az ő weboldalukról persze ismét csak semmit sem lehet megtudni a történetükről. A sötét múlt homályban maradt. 2019 márciusában a Ferri Porsche alapítvány bejelentette, hogy megalapítja Németország első cégtörténeti tanszékét a Stuttgart-i Egyetemen. A Porsche gyár egy évvel azelőtt hozta létre az alapítványt, 70 évvel azután, hogy Ferri megtervezte az első Porsche sportautót. Annak reményében, hogy megerősíti a társadalmi felelősség iránti elkötelezettségét. Az alapítvány akkori elnöke egy nyilatkozatban a következőket mondta. A saját történelmünkkel foglalkozni, kitölti minden időnket. A Ferri Porsche alapítvány pontosan ezt a kritikai attitűdöt akarja bátorítani. Ahhoz, hogy tudjuk, hová megyünk, tudnunk kell, honnan jöttünk. Az elnök hozzátette, hogy a megalapított tanszék felhívás kivált a családi cégek számára, hogy intenzívebben és őszintén foglalkozzanak a történetükkel, az eredményekkel és a lehetséges konzekvenciákkal. Különösen merész kijelentés ez tekintettel Ferri hazugságaira az SS-be való jelentkezéséről, otromba antiszemita sztereotípiáira és előítéleteire az első önéletrajzában, valamint a Porsche család konok hallgatására mindezek fényében. 1998-ban, 88 éves korában Ferri meghalt álmában az osztrák szellemzében. A sportautó jóvoltából nemzetközileg elismert ikon egy évtizeddel korábban jelentette be második önéletrajzát. Ebben a változatban Ferri már hangnemet váltott. Az antiszemita kijelentések eltűntek, és az Adolf Rosenberger történet mindössze két bekezdést tett ki. A milliárdos továbbra is tagadta Rosenberger Porsche részesedésének árjásítását, amelyet az apja Ferdinand és a sógora Anton Pié hajtottak végre. Ehelyett kiátszotta a szánalomkártyát. Bármilyen rosszul is estek Rosenbergernek ezek a történések, a körülményekhez képest mi mindig tisztességesen és korrekt módon viselkedtünk vele. A helyzet számunkra is minden volt, csak nem könnyű. Az egyetlen változatlan elem Ferri későbbi önéletrajzában az az állítás volt, hogy nem akart SS-tiszt lenni. Himmler adományozta neki a rangot, amely pusztán tiszteletbeli volt. Még mindig nyíltan tagadta, hogy önként jelentkezett volna az SS-be. Az új önéletrajzban azt állította, hogy a tiszteletbeli cím nem bizonyítja, hogy SS-tiszt volt. Ha valaki Zalcburg díszpolgára, akkor vajon osztrák nemzetiségű? De Ferri háború utáni állításai 2017-ben megdőltek, amikor három német történész egy a Porsche gyár eredetéről szóló tanulmányban feltárta, hogy 1938-ban Ferri valóban önként jelentkezett az SS-be. A történészek megkeresték az ss formanyomtatványt, nyomtatványt, amelyet Ferri kitöltött és aláírt, ezáltal leleplezve az aktívan folytatott SS-tagság tagadását, ami széles körben elterjedt mentség volt a saját múlt eltitkolására, írták. Ferri tartó hazugsága lelepleződött, de a Porsche család erről továbbra is hallgatott. A Porsche kezdeteiről szóló kutatást maga a cég finanszírozta. 2012-ben a Stuttgarti sportautógyár teljes egészében az immár Porsche Piech által vezetett Volkswagen csoport leányvállalata lett. A Wolfsburgi központú óriás cég eladása évi 50 milliárd dollárra rúg, és több mint 665 ezer alkalmazott gyárt és ad el olyan luxusautókat, mint az Audi, a Bentley és a Lamborghini, valamint a családi modelleket, mint a Volkswagen és a Porsche. A dinasztia vagyona 21 milliárd dollárra nőtt. A valódi ok, amiért a Ferrari Porsche alapítvány létrehozta a i Egyetemen a tanszéket, az volt, hogy a történelem tanszék oktatói írták a cég által finanszírozott tanulmányt. Az autógyár elégedett volt az eredményekkel, noha a Porsche klánból nyilvánosan senki nem reagált rájuk. A felfedezésekre válaszul elhelyeztek a Stuttgart-i gyár falán egy táblát, amely emléket állított azoknak a foglyoknak és kényszermunkásoknak, akik ott dolgoztak a háború alatt. Mindazonáltal a közvéleményben hamarosan megfogalmazódott a kérdés, vajon a tanulmány valóban a történelmi tények független, objektív elemzésén alapult. 2019. júniusában a német köztévében egy dokumentumfilmet sugároztak a Porsche elfelejtett társalapítójáról Adolf Rosenbergerről. Ebben azt részletezték, milyen meghatározó szerepet játszott Rosenberger a Porsche létrehozásában. A társalapítói Ferdinand Porsche és Anton Péh hogyan árjásították Rosenberger részesedését 1935-ben? Hogyan harcolt Rosenberger azért, hogy megkapja az őt megillető elismerést? És végül, hogyan írták ki a Porsche cég történetéből? A dokumentumfilm megszólaltatott egy bizonyos Wolfram Pütát, a Stuttgarti Egyetem Modern történelem tanszékének professzorát és a Porsche által megrendelt kutatás főszerzőjét. A tanulmányban valahogy Rosenberger egyetlen személyes dokumentuma sem szerepelt. Püte azt állította, hogy Rosenberger egyik rokon a Los Angelesben megtagadta tőle hozzáférést azokhoz a papírokhoz, amelyeket örökölt, de a dokumentumfilmben Rosenberger unokatestvére vitatta ezt. Azt mondta, hogy Püte egyik kutató kollégája fölvette vele a kapcsolatot, de Püte utána sosem kereste, hogy megnézze a birtokában lévő papírokat. Ugyanígy egy másik felfedezés is gyanús volt, illetve annak hiánya a tanulmányban. Rosenbergert 1935-ben ugyanannyiért vásárolta ki a cégből a Porsche, mint amennyit ő beletett a 10%-os részesedésért 1930-ban, noha közben a Porsche profitja hatalmasat nőtt. Egyszerűen fogalmazva Rosenbergert átverték, és nem kapta meg a részfényei valódi értékét. Noha Püta leírta, hogy tétovázás nélkül húztak a gazdasági előnyt Rosenberger bizonytalan helyzetéből, és az ember nem tud szabadulni attól a benyomástól, hogy Rosenbergert becsapták, amikor elvették a Porsche részvényeit, a professzor nem volt hajlandó ezt a tranzakciót annak nevezni, ami volt – áriásításnak. A dokumentumfilmben Püte azt mondta, hogy Ferdinand, Porsche és Anton Piech a cég családi jellegének megerősítése céljából hajtotta végre ezt a tranzakciót, nem pedig azért, mert Rosenberger zsidó volt. De egy zsidó részvényest egy német cégből messze a piaci érték alatt kivásárolni Hitler Németországában 1935-ben csak egyetlen dolgot jelenthetett, áriásítást. És 82 évvel később egy, a Porsche által fizetett történész szándékosan úgy döntött, hogy ezt a tényt nem ismeri el. 2018. novemberének végén a Der Spiegel címlap bombát robbantott. A milliárdos és az AfD. A 2017-es szövetségi választáson az AfD, (Alternatíve für Deutschland lett a legnagyobb ellenzéki párt a parlamentben, és majdnem 65 év után az első szélsőjobboldali párt, amelyik bekerült oda. 2013-as alapítása óta az AfD népszerűsége gyorsan emelkedett. De a szalag emlegetett 80 éves milliárdos, ifjabb von August von Fink továbbra is árnyékban maradt. Miután 1990-ben eladta a család bankját, a Merckfinket a Barclaysnak nagyjából 370 millió dollárért, az arisztokrata lett a világ egyik leggazdagabb és legvisszahúzódóbb befektetője. A befektetései között vannak, legalábbis amelyekről tudni lehet, német és svájci cégek, mint például a Hochtief nevű építési vállalkozás, a Mövenpick az SGS minőség ellenőrző cég és a Fonról szigetelő anyag vállalat. Az ifjabb Fink vagyonát, a becslések szerint több mint 9 milliárd dollárt a családi cég központjában, az Elegáns müncheni promenáda placon kezelik. Noha a vagyonnak a részét képezi állítólag München központjának körülbelül a fele, valamint a várost körülvevő földek komoly hányada, a tulajdonos jó részt külföldön élt. 1999-ben az adóbarát Svájcba emigrált a feleségével, Francisszal és négy gyerekükkel. Egyik bázisuk az apja által vásárolt középkori kastély, amely Weifelden városára néz és közel van a német határhoz. Az ifjabb Fonfink még az apjánál is titkolózóbb volt. A Guszlú névre hallgató örökös sosem adott interjút a sajtónak. Azon a néhány fotón, amelyen megjelent egy magas embert látni, őszhajjal, szúrós zöld szemmel, gyakran sötét szürke öltönyben, hermész nyakkendővel és a két arckifejezés egyikével. Szigorú tekintet vagy mosoly. Apjától különc fukarságát is megörökölte. Noha elegáns otthonai közt szeretett helikopterrel közlekedni, az autóit addig hajtotta, amíg szétette őket a rozsda és elramlottak. A partikra vitt magának saját húst, sajtot és kenyeret, és a családi ünnepekkor a gazdag vendégeknek egy-egy szelet fasírtat kínált fel. Soha nem rendelt tanulmányt, amely leszámolt volna az apja hitleni mádatával, a privátbankok árjásításaival és a gyanús nácitlanításával. Az apjától örökölt tulajdonságai közé tartozott az is, hogy Gustl a reakciós politikát preferálja. Míg az apja 20 millió birodalmi márkát kalapozott össze Hitler múzeumára, az ifjab von Fink bevált adományozója volt a német jobboldali és szélsőjobboldali politikai szervezeteknek. Gustl politikai adományozásának dokumentált kezdete a családi privátbank eladása után időre esett. 1933-ban az arisztokrata befektető, egy bankár barátja a Der Spiegelnek megjegyezte: gustl jobbra már csak dzsingiszkánál. Miután a Barclays üzlet után tele lett készpénzzel, az ifjab Fonfink elkezdett reakciós ügyeket támogatni. 1992 és 1998 között 8,5 millió német márkát, körülbelül 5 millió dollár adott készpénzben egy németországi kis jobboldali párt alapítójának, amely az euró bevezetése ellen kampányolt. A politikust később a készpénz kapcsolatos adócsalásért letartóztatták. A készpénzt gyakran személyesen adta át Ernst Knutstahl, gusztl jobbkeze. E kezdeti kudarc után az ifjabb von Fink a jobban beágyazott pártok támogatására hogy megőrizzen bizonyos fokú anonimitást, csak egyszer adományozott a saját nevén. A többi adomány mind az általa irányított egységektől érkezett. 1998 és 2008 közt néhány leányvállalata 3,6 millió eurót adott a Bajor CSU-nak. 2009-ben az egyik leányvállalata 1,1 millió eurót utalt át három részletben a szabadpiac párti FDP-nek. Nem sokkal az adományok kézhezvétele után a koalíciós partnerek sikeresen szorgalmazták a szállodai éjszakák alacsonyabb adóját. Akkoriban az ifjabb finké volt a Hotel hotellánc egy része. Az FDP-t Művenpik pártnak csúfolták ezt követően. A média a Flickbotrány, a németek szinonimája megvásárolt politikusra kisebb méretű verziójaként tekintett a történtekre. Az ifjabb Fink olyan ügyeket támogatott, amelyek szabadpiaci konzervatív, Európai Unió ellenes, euró ellenes agendaként határozhatók meg. Az ő politikai szemléletét pedig libertáriussal, szabad elvűvel lehetne leírni. 2003-ban milliókat adott egy olyan szervezetnek, amely a kisebb létszámú német parlamentért küzdött. A mára már elhalt csoport elnöke sokáig Beatrix von Stroh volt, aki jelenleg az AfD egyik alelnöke. A német Ludwig von Mises intézet, amelyet arról a közgazdászról neveztek el, akinek az standardot favorizáló írásai, régóta a libertáriusok alapkövei, akárcsak az aranybefektetések, von Fink Müncheni székhelyén működik. Így aztán 2010-ben, amikor is Európát a pénzügyi válság szorongatta, Gustl belépett az aranykereskedelembe. Vállalkozását a történelmi érzékenység durva, bár nem teljesen meglepő hiánya kísérte. Hogy az aranykereskedő cégét márkává tegye, Gustl egyik vállalkozása két millió eurót fizetett a Degussa Védjegy jogaiért, ami a Német Arany és Ezüst Leválasztó Intézet rövidítése. Ez a hírhet vegyi konglomerátum, a Degussa segítkezett a cián alapú peszticid a Ciklon B előállításában, és olvasztotta meg a nácik által rabolt nemes fémeket. Egy a cég által rendelt 2004-es tanulmányban a Northwestern University történelem professzora Peter Hayes részletesen leírta, hogyan fejlesztette ki a peszticidet a Degussa egyik leányvállalata, és hogyan lett az SS az egyik megbízható vásárlójuk. 1941 és 1945 között az SS Ciklon B-gázzal ölt meg több mint egy millió embert a megsemmisítő táborokban, majdnem mind zsidó volt. Miután a nácik meggyilkolták őket a táborokban vagy a gettókban, a testeket megfosztották az aranyfogaiktól és töméseiktől. Ezeknek a fémeknek a nagy része a Degussa olvasztógyáraiba került, általában préselt formában, de néha az eredeti állapotukban. A Degussa finomította és újra eladta a milliókat érő aranyat és ezüstöt. Egy részüket a nácik rabolták szerte Európában, más részük a koncentrációs táborokba és haláltáborokba küldött zsidóktól származott. A történelem perverz fordulataként az ifjabb von Fink, a jobboldali milliárdos, akinek a Hitlerimádó, antiszemit antiszemita náci apja zsidó tulajdonok árjásításával tőkésítette fel a privátbankját a III. Birodalomban, most a Degussa védjegyét vitte. Ma a degussa arany és ezüst csúcs kategóriás helyeken kapható Európa szerte. Az egyik degussa üzlet közvetlenül a Fomfink központ mellett található münchenben, és bárki eladhat vagy vehet nemes fémet itt. De az ifjabb Fomfink nem állt meg ezen a ponton. A cég élére egy szélső jobboldali oldali vezérigazgatót tett, aki egyszer úgy írta le az Európai Központi Bank pénzügyi politikáját, hogy az öngenocidium gépháza. Az ifjabb August von Fink politikai adományozása sokkal kevésbé volt sikeres, mint üzleti befektetései. Azonban felmerült egy lehetőség, amely mindkét érdekszférának a hasznára válhatott. 2013 elején megalakult az euróellenes AFD párt. Napokkal az első kongresszusuk után egy a CDU-hoz Angela Merkel kormányzó pártjához tartozó agytrözt egy feljegyzésében azon morfondírozott, hogy az ifjab Fonfink lesz az AfD egyik főfinanszírozója. Máig nincs közvetlen bizonyíték arra nézvést, hogy a jóslat valóra vált volna, de a jelek azt mutatják. Németországban nincs felső határa a pártok részére történő adományozásnak. De névtelenül az egyes állampolgárok és a cégek egy alkalommal legfeljebb tízezer eurót adhatnak egy politikai pártnak. Az e fölötti összegek adományozóinak nevét a pártnak évente közölnie kell. Ha egyetlen adomány meghaladja az ötvenezer eurót, akkor a nemzeti parlament elnökségének azonnal be kell jelenteni az összeget és az adományozó nevét is. Könnyű kideríteni például, hogy a BMW-t irányító kvantörökösök több millió eurót adtak, többnyire a CDU-nak legalábbis 2002 óta. Az ifjabb von Fink viszont igyekezett megtartani az anonimitását, így titkosabb módszereket használt a politikai pártok bőkező támogatására. Az AFD már a 2013. szeptemberében kudarcba fulladt első országos választási indulása előtt is a csőd szélén állt. Nagyon kevés fizetőtagjuk vagy támogatójuk volt. Akkoriban az AfD egyik szóvivője, aki a párt néhány eseményét és kiadásait szintén fedezte, a Degussa reklám tevékenységét is intézte. A Der Spiegel követte a pénzmozgást, és később közzétette, hogy a számlák egy részét ifjabb vonfinkálta. Bizalmas jobbkeze Ernst Knut Stálon keresztül és ez annak ellenére történt, hogy Németországban tilos egy politikai párt finanszírozásában közvetítő szerepet vállalni. Az AFD további támogatások reményében egy online aranyüzletet nyitott, miközben fenhangon híreztelte, hogy az euró összeomlik. Még mindig ifjabb von Fink nyomában járva, a Der Spiegel kiderítette, hogy az üzlet aranytermékeinek két gyártója közül az egyik a Degussa. Az AFD online üzlete 2 millió euró értékben adott el aranyat 2014-ben és 2015-ben is, fellendítve a Degussa eladásait. Közben az AFD állami támogatást is kapott. A német politikai pártok akkor kapnak kormányzati forrást, ha sikerül külső támogatóktól adományokat, tagsági díjat vagy más bevételt kimutatniuk. De 2015. decemberében egy, a politikai pártokat érintő törvénymódosítás következtében az AFD online aranyüzlete nem felelt meg az állami támogatási feltételeknek, és nem a német párt törvény volt az egyetlen változás. Az AFD politikai platformja is megváltozott. A 2015-ös európai menekült válság idején az AFD átfazonírozta magát. Már nem euró, hanem migráns ellenes pártként lépett fel, táplálta is kihasználta azt a félelmet, amelyet Merkel döntések eltett, miszerint több mint egymillió migránst befogadnak, főként muzulmán országokból, ami az AfD szerint megváltoztatja Németország kulturális identitását. 2016. februárjában, két hónappal azután, hogy az AfD állami támogatását csökkentették, másfajta segítség érkezett a kampányhoz, látszólag a semmiből. Több ezer hirdetőtábla és poszter bukkant fel két német tartományban, Baden-Württembergben és Rajna-vidéki Pfalzban, mindegyik a választási ciklus közepén. Ingyenes újság is jutott kétmillió háztartásba. Az üzenet mindig ugyanaz volt. szavaz az AFD-re. De a kampányanyagok nem magától az AFD-től származtak. Egy rejtélyes szervezet fizette, a Szövetség a jogállamiság és a polgári szabadságok megőrzéséért elnevezésű, amely egy amerikai típusú sötét pénz. Vállalatokon, nonprofit szervezeteken és más csoportokon keresztül áramló névtelen politikai adományok, ami a választás befolyásolására költhető érdekcsoportokhoz hasonló nonprofit szervezet. A szervezet bármennyi pénzt befogadhatott és elkölthetett, és a törvény nem kívánta meg, hogy felfedje az adományozók nevét, mindaddig, amíg közvetlenül nem működik együtt a támogatott politikai párttal vagy jelöltel. Ha bebizonyosodna bármilyen együttműködés, a szervezet kampányai illegális adományozásnak minősülnének. Az AFD hatalmas büntetést kapna, a szervezet adományozói pedig lelepleződnének. 2016-ban és 2017-ben ez az Egyesület szervezte az AFD választási kampányát egész Németországban. Miközben az AFD minden nemű kapcsolatot tagadott a non-profit szervezettel. A történet egyre zavarosabbá vált. 2016. szeptemberében a Der Spiegel feltárta, hogy az Egyesület kampányait a Goal, egy svájci székhelyű politikai PR cég tervezte. Az Egyesület Stuttgart-i postafiókjának volt egy továbbítási címe, történetesen a Goal posta címe. A Goal tulajdonosa Alexander Ziegert, a vezető jobboldali pártok német kampánygurúja. Ő találta ki a Svájcban kormányzó SVP, az osztrák FPÖ választási kampányát is, valamint az AFD legfontosabb jelöltjeiért is felelt. A kampányai hírhette migráns ellenes üzeneteket és képeket közvetítenek. A Google székhelye Ziegert modern villájában van, amelyet komoly biztonsági őrizet véd a német határhoz közeli idilli faluban, Andelfingenben. Az otthoni irodája történetesen mindössze 20 percnyi autóútra található nyugatra az ifjabb von Fink svájci weinfeldeni kastélyától. De a véletlenek kuszahálója még ennél is jobban összegabajadott. 2016. szeptembere óta az Egyesület vezetője Dávid Bendels, akit alkalmanként Zégertel látnak nyilvánosan. 2017. júliusában Bendels lett az újonnan alapított újság a Deutschlandkurir főszerkesztője, amelyet kezdetben az Egyesület finanszírozott és máig az AFD szócsöve. A konspiráció újabb rétegét a Der Spiegel tárta fel. Ernst Knutstahl, Ifjabb von Fink keze benne volt a kurier alapításában. 2017 májusában Stálkiadót kiadót próbált szerezni egy müncheni ebéd alkalmával. Veszély közeleg, mondta a találkozón ifjabb Fonfink jobb keze. Van New Yorkban egy utca, rengeteg befektetési bankár, ügyvédek és hasonlók. Véletlenül mind zsidó, de ez most nem fontos. Romlásba akarják taszítani Németországot. Mindent ők irányítanak. 2017. szeptemberében Németországban az AfD lett a választások legnagyobb nyertese. Korábban egyetlen képviselőjük sem volt, most viszont Németország harmadik legerősebb pártjának számítanak. Rövid időn belül az ország mind a 16 tartományi parlamentjében lett képviseletük. Az Egyesület országos kampánya kiemelte a mindinkább szélsőjobbra tolódó párt nemzeti jellegét, miközben a nagy összeget adományozók a háttérben maradtak. Bendels azt állította, hogy az Egyesület kisadományozókra épít, de ezt sosem bizonyította. A Német Lobby Control nevű szervezet becslése szerint az Egyesület eddig több mint 10 millió eurót költött az AfD-t támogató választási kampányra. Bendels és az AfD továbbra is tagadták, hogy bármilyen kapcsolat lenne köztük. De 2018-ban az AfD számos az adományokhoz kapcsolódó botrányban besározódott. Kettőben benne volt Alexander Ziegert, Goal nevű cége is, amely két prominens AFD-s politikus választási kampányát fizette strómanként. 2019. áprilisában az AFD-t több mint 400 ezer euróra büntették ezért. Napokkal később a berlini ügyészség bejelentette, hogy nyomozást indít az AFD országos kincstárnok ellen, mert az Egyesületnek a Goal által tervezett választási kampányai a politikai pártot támogatták. Ha a vád bebizonyítja, hogy az Egyesület és az AFD együttműködött, akkor ez lesz Németország legnagyobb politikai adományozási botránya a flikkügyóta. E sorok írása idején 2021. decemberében a vizsgálat még folyik. Az AFD-t eddig majdnem egymillió euróra büntették a különféle adományozási botrányok miatt. Mindeközben a párt egyre inkább radikalizálódik politikusai támadják az ország emlékezetpolitikáját politikáját és a náci múlttal való leszámolást. Ahogy az AFD akkori társelnöke Alexander Gauland olyan finoman megfogalmazta egy 2018-as beszédében. Hitler és a nácik csak egy darab madárszar a több mint ezer éves sikeres német történelemben. És ő még a párt mérsékeltebb szárnyához tartozik. Az AFD szélsőséges szárnya nyíltan antiszemita, iszlámgyűlölő, történelmi revizionista, beleértve a náci bűnök lebecsülését és a holokauszt tagadását is. Mindeközben egyre gyakoribban menekültek zsidók és politikusok elleni fenyegetés és támadás. A legjelentősebb a 2020 februárjában történt lövöldözés volt Hannauban, amikor egy fegyveres kilenc embert ölt meg, Mind menekült vagy menekült családjából származó német és az anyját is kivégezte. Előtte, 2019 októberében Halléban egy zsinagógában volt lövöldözés, ahol a támadó két bámészkodót ölt meg. 2019 júniusában Hessemben egy politikust, aki támogatta a migrációt, a saját otthonában lőtt le egy fegyveres. Ezeket a támadásokat mind szélső szélsőségesek hajtották végre, néhányuk neonáci csoportokhoz tartozott. Ugyanekkor júniusban ifjabb von Finket egy Müncheni ünnepi vacsorán Markus Zöder Bajor miniszterelnök mellett látták. Volt kapcsolat a férfiak között. Zöder korábbi keze ekkoriban csatlakozott Gustl családi irodájához. Most pedig megjelentek egy közismert ügyvéd és köztudottan euroszkeptikus politikus 70. születésnapján. Gustl több mint 11 millió eurót fizetett az ügyvédnek jogi konzultációért, miközben az a német parlamentben dolgozott. És bár a volt parlamenti képviselő karrierje a végéhez közeledett, Zöderé épp kezdett beindulni. 2021 tavaszán Zöder, mint a CDU-CSU párt szövetség jelöltje, lemaradt az Angela Merkel utódlásáért folytatott versenyben a német kancellári posztért. De még jelen van. 2021. novemberének végén ifjabb August von Fink 91 éves korában Londonban meghalt. A 2019. június közepén megjelenő The New York Times szalagcíme egy silány Bulvár regény felcíme is lehetett volna. A nácik megölték az apját, a nő aztán beleszeretett egy náciba. Maga a cikk azonban sokkal komolyabb hangnemben íródott. Először történt meg, hogy Németország jelenleg leggazdagabb családjának a Raiman-dinasztiának két tagja nyilatkozott egy újságírónak. A történet, amit elmeséltek, egyszerre volt tragikus és bizar. A háború alatt vagy röviddel utána Albert Reimann, a család feje, antiszemita és a náci párt helyi politikusa évtizedes kapcsolatba bonyolódott a zsidó származású Emily Lendekerrel a mogul egyik alkalmazottjával. Emili 1941-ben került Reimann Hafeni gyárába. 1942-ben az apját, Alfredot gestápó tisztek tartóztatták le otthonában, és hamarosan meggyilkolták. Utolsó üzenete a nácik által megszállt Lengyelország egyik gettójából jött, ahonnan Sobiróba és Belzegbe a megsemmisítő táborokba vitték a foglyokat. 1951-től kezdve Albert Reimannak három gyereke született Emilitől. Ketten közülük a családi konglomerátum a jábi jelenlegi részvényesei. És most készen álltak arra, hogy megosszák a nyilvánossággal családjuk örökségét. Egy meggyőződéses náci és egy nácik által meggyilkolt zsidó leszármazottai. A tettes és az áldozat utódai. Történetük egyszerre jelentett elszámolást és gyászt. De a dolog még ennél is összetettebb. Miközben Albertnek viszonya volt a beosztottjával, Emilivel, volt egy felesége is. A házasságuk gyermektelen maradt, és 1965-ben Albert formálisan is adoptálta Emilyvel született gyerekeit, miközben folytatták a viszonyukat. Albert és Emily keveset beszélt a háborúról a gyerekeknek. Albert csak annyit mondott, hogy a francia hadifoglyoknak gyakran adtak vörösbord vasárnaponként, és hogy a kényszermunkások annyira szelették a céget, hogy sírtak, amikor a konfliktusnak vége lett, és el kellett menniük. Wolfgang Reimann, Emili és Albert fia a lapnak elmondta, hogy amikor megkérdezték az anyjukat a család zsidó gyökereiről, csak annyit mondott, hogy zsidó milliőben nevelkedett, majd megpirongatta a gyerekeket, hogy hagyják már abba a beszédet erről a régi dologról. Nem is tudták, hogy az apjuk meggyőződéses náci volt mindaddig, amíg a család által megbízott történész 2019. januárjában eléjük nem tette a jelentését. Emili szerette Albertet mindennek ellenére. Sosem értette miért, mondta Wolfgang a The New York Timesnak. Az én nézőpontomból nem volt túl szeretetreméltó. A cikkben a JÁB elnöke és Rájmanék bizalmasa Péter Hárf, aki pontosan egy évvel és egy nappal a háború vége után született, elmondta, hogy az ő apja is náci volt. Aggódott a nacionalizmus nyugati megerősödése miatt és kijelentette, hogy ideje állást foglalni. A milliárdos úgy gondolta, hogy túlságosan kevés üzletember emel szót a populizmus újjáéledésével szemben. A történelemben az üzlet emelte fel a populistákat, mondta Harf az újságírónak. Ma nem szabad ugyanezt a hibát elkövetnünk. A németországi vállalatoknak a harmadik birodalommal való leszámolásában jelentős áttörést jelentett, amikor az ország leggazdagabb üzleti dinasztiája bejelentette, hogy átnevezi a családi alapítványát. Többé nem Rajmanék náci apjának vagy nagyapjának a nevét fogja viselni, hanem a zsidó nagyapájét, akit a nácik gyilkoltak meg. Valamint az Alfred Landeker alapítvány arra fog fókuszálni, hogy a holokausztról tanítsa az embereket. A Rájman család egy hatalmas, családi finanszírozású alapítványjal is alátámasztotta az elköteleződését. Tíz évenként 250 millió euró adományozásával. Az alapítvány kuratóriumát telerakták nemzetközileg jól csengő nevekkel az akadémiai, üzleti és politikai szférából, és bejelentették egy új tanszék és egy új program létesítését az Oxfordi Egyetemen, amely az európai kisebbségek üldöztetését kutatja. De a család nem állt meg itt. Az alapítvány elkezdte felkutatni azokat a túlélőket, akik a család gyárában voltak kényszermunkások, és kártérítést fizettek nekik. Egyszerűen fogalmazva, Németország új leggazdagabb üzleti dinasztiája pénzzel is állta a kimondott szavát annak az embernek a nevében, akit a család alapító atya démonizált. Sőt, az Alfred Landeker alapítvány weboldala nyíltan beszél a Reimann család náci felmenőiről és a bűneikről is. Éles a kontraszt a BMW örökös kvantokkal. 2019. június 20-án, hat nappal a The New York Times cikkének megjelenése után a Manager magazin egy a forbes hasonló német kiadvány két Kvantról is címlapsztorit közölt. Ez volt az első alkalom, hogy Zuzanne Laten és Stefan Kvant Herbert legfiatalabb gyerekei együtt ültek le interjút adni. A a vagyonukat abban az évben körülbelül 26,5 milliárd euróra becsülte, ezzel a Ryman család mögött ők a második leggazdagabbak. A két kvant testvér számos befektetései közt a BMW 47 át birtokolja. A BMW-től 2019-ben majdnem 800 millió euró osztalékot kaptak, noha a részvények árfolyama esett. Az interjúban a család náci múltja szóba sem került. A magazin láthatóan úgy gondolta, hogy a témát már rég kimerítették. Ehelyett Stefán felhasználta az alkalmat arra, hogy az örökösödési adó értelmét megkérdőjelezze. Zuzanne azt mondta, hogy a vagyon újrafelosztása nem működik, és a meritokrácia mellett érvelt azt állítva, hogy egy fér társadalomnak az emberek képessége szerint kell biztosítani a lehetőségeket. A mi potenciálunk abban a szerepünkben gyökerezik, hogy örökösök vagyunk, és ezt az örökséget fejlesztjük, mondta a lapnak. Ezen minden nap keményen dolgozunk, és a vagyon őreinek lenni. Ennek vannak olyan személyes oldalai, amelyek nem annyira kellemesek. Az egyik ilyen kellemetlen dolog legalábbis a multimilliárdos testvérpár szerint a hatalmas örökségük miatti féltékenység. Az emberek azt hiszik, hogy mi egyfolytában egy jakton ülünk a földközi tengeren, mondta Zuzanne. A majd majdnem nyolc évvel korábban hasonló kijelentést tett, amikor a család náci múltjáról volt szó a Dicájtban. Nem töltjük az egész napot a tengerparton, mondta Stefán akkor. Nincs egy nagy pénzes ládám, mint Scrooge-nak. Úgy tűnt, Stefán is úgy tekint az örökségre, mint valami óriási keresztre, amit cipelnie kell. Az új interjú címe közvetlen idézet volt Zuzannétól, és az irónia legcsekélyebb jelenélkül visszhangozta a bátya korábbi szavait. Kicserélne helyet velünk? 2019. június 22-én, két nappal az interjú megjelenése után, átadták az éves Herbert Quant Media díjat. Mint rendesen a mogul születésnapján. Aznap Stefan közzétette a beszédét a konzervatív Frankfurter Allgemeine Zeitungban, Németország egyik legnagyobb és legbefolyásosabb lapjában. A címe ez volt: Véd a magántulajdont. A cikkben kirohant a tulajdonjogokkal szembeni állítólagos fenyegetésekkel szemben az örökösödési adó feltételezett felemelése ellen és a mai Németországban elképzelhető kisajátítások ellen. Az a tény, hogy a nagyapja és az apja a náci korszakban az áldozatok esetében fittyett hányt a magántulajdonjogokra és hatalmas hasznot húzott az államilag támogatott kisajátításokból, elveszni látszott a BMW örökös tudatából. Tíz nappal később Stefan csatlakozott a LAP felügyelőbizottságához. A két kvant testvér máig Bát Hamburgból, a Günther házból felügyeli a cégbirodalmát. Stefan minden évben átadja Herbert Kvant média díjat a német újságíróknak. 2016-ban a BMW jótékonyság részlegét hozzácsatolták a Herbert Kvant alapítványhoz. Az alapítvány vagyonát 100 millió euróra növelték, valamint 30 milliót tett bele Stefan és Zuzanne. Az alapítvány missziója az, hogy hirdesse és inspirálja a felelős vezetést. Annak az embernek a nevében, aki valaha cégeket segített árjásítani Franciaországban aki egy gyárat irányított Berlinben, ahol rengeteg nő dolgozott munkásként, és aki egy koncentrációs altábor tervezését és létesítését felügyelte a nácik által megszállt Lengyelországban. De a BMW-nek ezek szerint ez mind nem számít. Ha hinni lehet az alapítványnak, Herbert egész életrajza egyetlen cselekedetből áll. Biztosította a BMW függetlenségét. Élete összes diadala és bukása erre az egyetlen tömör mondatra szűkíthető. 2021. májusában az Züddeutsche Zeitung megírta, hogy a Müncheni Herbert Quant utca rajta van azoknak az utcáknak a listáján, amelyeket esetleg átneveznek. Amikor az AFD helyi képviselője azzal érvelt a javaslat ellen, hogy Herbert üzleti erényeit is mérlegelni kell, az átnevezésért felelős történész azt felelte, hogy bárki, aki hasznot húzott a náci rendszerből és ilyen formán bűnt követettel az emberiség alapértéke ellen, nem érdemli meg, hogy életműve egészét vizsgálják. A mérleg nyelve egyelőre a pénz és a hatalom felé billen. Mivel számos német üzleti dinasztia még mindig kerüli, hogy részletesen elszámoljon a sötét történelmével, ami beszennyezi a vagyonát, a harmadik birodalom szellemei továbbra is kísértenek.